Arra kérlek benneteket, hogy lapozzatok a János Evangélium a nyolcadik fejezetéhez, egy jól ismert, egyszerű történetet fogok felolvasni nektek. Hármas verstől. From verse 3. És hiszem azt, hogy Istennek a beszéde ma is működik közöttünk, és... Uh, Hiszem azt, hogy a hittel prédikált ige, amikor találkozik a hittel hallgatott igével, so uh, I believe God's word still works today, still applies today and um, the word that's been said by faith tehát hittel találkozik the word that meets faith. Akkor az forradalom történik. Hallelujah. Tehát így olvasom fel akkor a 3-as vers től János evangéliumának 8. fejezetét. So John 8 verse 3. a 11-es versik. Ha van előtetek Biblia, akkor kérlek olvassátok el angolul csak mondod, és akkor gyorsabban haladunk, jó? So please follow along in your Bibles if you have a Bible until verse 11. Oké. Az írás tudok, és a farizeusok pedig egy asszonyt vittek hozzá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 Jézus pedig lehajolt, és az ujjával írt a földre. De mikor szorgalmazva kérdezték őt, felegyenesedve mondta nekik, aki közületek nem bűnös, az vese rá először a követ. És újra lehajolt, és írt a földre. Azok pedig ezt halva, és a lelki ismeret által vádoltatva, egymás után kimentek. A vénektől kezdve mind az utolsóig. És egyedül Jézus maradt, és az asszony középen állva. Mikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül, mondta neki, Asszony, hol vannak a te vádlóid? Senki sem ítélt el téged? Azt pedig mondta neki, senki, Uram. Jézus pedig mondta neki, én sem ítéllek el, eredj el, és többé ne védkezzél. Amen. The teachers of the law and the Pharisees brought in a woman caught in adultery. They made her stand before the group and said to Jesus, "Teacher, this woman was caught in the act of adultery. In the law, of Mo in the law, Moses commanded us to stone. In the law, Moses commanded, us in the law, Moses commanded us to stone such women. Now, what do you say?" They were using this question as a trap in order to have a basis for accusing him. But Jesus bent down and started to write on the ground with his finger. When they kept on questioning him, he straightened up and said to them, let, anyone, let any one of you who is without sin be the first to throw a stone at her. Again, he stooped down and wrote on the ground. At this, at this, those who heard uh, began to go away, one at a time, the older ones first, until only Jesus was left with the woman still standing there. Jesus straightened up and asked her, Woman, Where are they? Has no one condemned you? No one, sir, she said. Then, neither I, neither do I condemn you, Jesus declared. Go now and leave your life of sin. Amen. Okay. Mindig elszoktam mondani, mi a predikáció címe, s mondom el, ne csináljátok meg. Eredj el, és többé ne védkezzél. De mi maradj jó? So I usually start by... Uh, reading the scripture and then I tell the title of my sermon and um, it's i'm kind of scared to say it but go and leave your life of sin but not now so stay here until, until okay sokszor hallottum már erről a történetről we've heard this story many times a dolában a házasságtörő asszonyval kapcsolatban usually uh, has to do with adultery és valóban a megváltás az embert helyezte a középpontba. And uh, salvation put man uh, in the center. mi aztunk, halt meg Jézus, is Because értünk. Jesus died for us. De most szeretném egy kicsit a, egy másik szempontból megközelíteni ezt a történetet. But I would like to approach this story from a different perspective. Vizsgáljuk meg a várlásnak a természetét. Let's um, Uh, study the nature of this accusation. És azt, hogy, hogy szabadulhatunk meg tőle. And how we can uh, free ourselves from it. Ebben a történetben kétféle váddal találkozunk. There are two types of accusations in this story. Van egy elítélő úgymond sátáni vád. There's a condemning uh, um, accusation. És van a lekiismeret vádja. And there's uh, uh the accusation of your conscience. Miről szól a vádlás? Nézzük meg egy kicsit. Nem vagyok jogász, de jogi szempontból. Mi is benne vagyunk egy nagy jogi procedúrába. A, a, um, well. a szellemi konfliktus miatt. Because of, um, spiritual conflict. És... Uh, a célja az ennek a jogi procedúrának, hogy itt kerüljön az ember. And the purpose of this legal accusation is to condemn the human. Egy ilyen perben, egy bírósági eljárásban, ugye aki a legmagasabb szinten van, ő a bíró. Um, in court, the highest person is the judge. Van egy vádlott. There's someone who is being accused. Aztán van az ügyvéd, aki védi őt, and then the lawyer, és van a vádló. And then there's the az ügyész. Accusing azt tudjuk, hogy a Biblia alapján ő a Sátán, diabolos. És azt is tudjuk, hogy a vádló kezdettől fogva vádolja az emberiséget, a óta óta. Uh, Satan ever since the fall of man he's been accusing. Sőt, azt mondja a hívőkről, a Biblia, hogy éjjel és nappal vádolja a hívőket. Ennek a vádlásnak az a szerepe, hogy összezavarjon bennünket. And the purpose of this is to confuse us. Ha megnézed a természetes életedet. If you look at your natural life, akkor azt látod, hogy találkozol ezzel a vádlással családodban. Munkahelyeden, környezetedben az egész társadalom tele van vádlásokkal. Then you see this in your family, your job, uh, your environment, your life is full of these kind of accusations. Különböző média termékek is erről szólnak, nagyon sokszor. Various media is about this as well. Ugye, azt mondja a Biblia, hogy, hogy tudjuk a vádlásnak a természetét megragadni? How can we grasp the nature of this uh, accusation? Nézzük meg, hogy mit csinál a váduló. Mit Let's csinál see. a diabolos? Mit csinál az ördög? Let's see what Satan does. Mi csüky doen kedre? We don't have much time for this. Csak egy dologra emlékeztetlek, a magvetőnek a példázatára. I just like you uh, to remember I would like to remind you of the um of the sower és ott azt olvasuk, hogy uh, kimegy és hinti a, a a magot és különböző helyekre esik le. He goes and sows the seed and uh, the seed falls into different places. A rögtön a legelső az az, hogy az út esik ez a mag. The one, the first one falls to the, on the side of the road. Luke 8-ban azt olvasuk, hogy uh, ezt a madarak elragadják, elragadozzák. Ez maga a vánduló, maga a diabolos. In in Luke 8 we read that the birds come and pick this up. This is the devil himself. Ki kapja az igét az ember szívéből, hogy ne higgyen és ne üdvözüljön? Tehát uh, uh, so az a vádlásainval te szembenézel, és én szembenézek, az ezt célozza. hogy az istennek az igéje kikerüljön a szívünkből hogy be, be se kerüljön oda, vagy megölje hitet az igében, kills és faith, eltávolít az ígéretektől. Uh, uh, De nézzük meg itt a történetünkben a, a hatos verset. But let's look at verse in our... Ezt pedig azért mondták, hogy megkísértsék őt, hogy legyen őt mivel vádolniuk. They were using this question as a trap in order to have a basis for accusing him. Hát miért van a kísértés? So why do we have this uh, temptation? Azért, hogy vádoláskerüljünk. So that we would be accused. És itt van egy nagyon érdekes dolog. And this is a very interesting thing. Hogy ha vádoláskerüljünk, akkor az azt jelenti, hogy itt élet ott lebeg felettünk. Is that if we're accused, then the the sent or the, the judgment is right over kasano thank you az ügyész a diabolos a vádló mit akar elérni what does the accusing uh what does the the accuser want to achieve ítéletet judgment Kérek egy segítséget tőletek. Like az emberiség történelmében nagyon sokféle ítélet volt. Nem kell az összeset elmondani, de próbáljuk meg them, összeszedni néhányat azért, but, hogy, hogy milyen területeken jelentkeznek ezek az ítéletek, amivel embereket elítéltek, vagy amit kitaláltak emberek, hogy hogyan ítéljenek el. A judged, been, uh, yeah, Szabad a gazda. Ki azért, de most nem, nem feltétlenül a bibliai dologra gondolok, teljesen, ami, ami a történelembe előfordult. Gondoljatok a középkorra, bármilyen időszakra, vagy akár a jelenkorra is, ami itt a, a jogszabályok szerint most boszorkányüldözés üldözés, kiüzetés, igen. Holokauszt? Igen. De most Hol vannak egész persze, és fogunk szélsőséges beszélni. De... Hát az egyik az, ami, ami, történik, ha valaki egy bűncselekményt követeléssel ítélik. So if someone, someone commits a crime, for example, then they're judged. Korlátozzák a személyi szabadságát. They um, limit his personal freedom. Prison, börtön. Börtön. Uh, <laughs> jailhouse. Jail. <laughs> Igen. Tehát, tehát valamilyen, valami, hogy? <laughs> Igen, az később lesz. Oh. Tehát, vagy házi őrizet Bilincs, ugye tehát egyszerűen nem tud megmozdulni. Kezelábát megkötözik, ugye? Történt ilyen. Aztán. Mit történhet még? Ugye, hogyha valakit lecsuknak, akkor alapvetően a személy kapcsolataiban is korlátozzák. So if someone's put behind bars, then um, they are, they're limited in their personal relationships as well. Elváló egy fal a szeretteitől, igaz? There's a wall between them and their loved ones. Aztán lehet ilyen is hogy kiközösítés, kirekesztés. So there's shunning and um, um, yeah, shunning and uh, gondoljunk for example in ugye valakit becsuktak kezét, lábát, ki volt téve, the, Ezt követte házasság házasságtörő, place. stb. sok minden? Adultery. Uh, okay. Aztán. Okay. Anyagi területet. Material, uh, financial area. Vagyon elkobzás. Pénzbüntetés. Aztán. Let fizikai It fájdalmat okozni, na itt föl fog szabadulni a fantáziátok, remélem. Hopefully uh, your imagination will free up in a moment. Mi, mit, mit csináltak? Gondoljatok a középkorra? Karóba húzás. Ne ezt fordíts le. No, no, no. Felnégyelés. Kínzál, különböző kínz, fizikai so kínzások. different types of torture. I think you get the idea. They apparently don't. Cannot be translated. Um, Oké. Okay. És, és végső soron a halál, igaz? And then finally death, of course. Death. Nem erről szól az Isten tisztelet. De ez megtörtént az emberiség történelme során, ahogy embereket elítéltek, igaz? A vádlás célja az ítélet. Vissza a vádláshoz. Mikor vádolnak valakit? Hogyha azt mondják rá, hogy nem volt joga azt a dolgot megtenni. És mivel megtette, And, but since you did it, ezért korlátozzuk őt a jogaiban. But because you did it, going to limit your freedom. Legyen a jövőben kevesebb joga. You will have less rights in the future. Így van. Hát amikor valamit megteszünk, so akkor mindig meg kell vizsgálni, hogy van-e jogunk azt a dolgot megtenni? Hogyha van jogunk megtenni? If we do have the right, akkor nem kerülhetünk vádlás alá. Oké. Okay. Tehát még egyszer. Az ördög mit csinál? So what does the devil do? Be akarja bizonyítani? Hogy te jogtalan úr uh, Nincs hatalmad megtenni azt a dolgot. Do Nincs jogot hozzá. You don't have the right to do it. Majd veszünk erre példákat is. We'll De nézzük meg Jézusnak az életét gyorsan, röviden. Azt let's, látjuk? Let's look at the life of Jesus briefly. We see. Hogy Jézus földi pályafutása alatt uh, folyamatosan kísértések és vádlások alatt volt. Earth, and és ha végignézed ezeket a történeteket, um, stories, akkor azt fogjuk látni, hogy az igazi vádulók azok nem az írástudók, nem a farizeusok, hanem maga a Sátán. And Aki használta őket. Who used Sokszor Jézusnak kérdéseket tettek föl, hogy uh, megkísértsék. És vádolják őt ezzel. Nagyítóval vizsgálták minden cselekedetét. They very carefully, uh, studied everything he did. Amikor jót tett. When he did something amikor good, meggyógyított valakit. When he healed someone, akkor is ezt csinálták. Mert szombatnapon gyógyított. Because he healed on the gyógyított. Meg egyébként is. Anyways, Miért így csinálta? Like Tudjátok, a sapka volt rajta azért. If he hat, that's why. Ha nem, akkor azért. Not, um, ha ebett, és ivott, az volt a baj. That was a ha nem evet, nem ivott, akkor az volt a baj. Mindenképp be akarta kötni? Végig, végig ez volt az ő szolgálata alatt. Szolgálat elején uh, uh, meglátogatta őt az ügyész. In the beginning of his uh, um, mission, ministry, he, he was visited by the lawyer. A váduló, az ördög. The accuser, the devil. Három dologba kísértette meg. Emlékeztek rá? He uh, tempted him in three different ways. Deh szemkívánsággal sem So, um, mit mondott neki? What did he to him? Ha Isten fia vagy, if you're the son of God, mond ezeknek a köveknek. These rocks változzanak kenyerekké. To Negyven uh, napos böjt után. After a 40 day fast. És mit mondott Jézus? What did Jesus meg van írva. megvan írva. Itt az az ember that the human uh, man doesn't only live by bread. Ha nem innen ami az Isten szájából származik. But the word of God as well. Jó volt Jézusnak kübel kenyéret készíteni? Did Jesus have the right to turn the stones into bread? Olyan kenyéret készítetett amiyet akart. He could have made any kind of bread. Teljeskörű. Ad kind of seeds. Bármilyet. Any kind. Megtette Jézus. Did Jesus do it? Nem tette meg. No. És később. And later, később megtette. Later he did. Megmutatta, hogy he neki showed... van joga és van hatalma. Ugye yeah. amikor megszaporította a kenyeret. De nem az volt az Istentől rendelt ideje ennek a dolognak. But that wasn't the time uh, prepared by God. To... ez gyakorolja. Practizás irtó, right hogy csinálja, igaz? Right? Aztán mi történt még? What else happened? Azt mondta, hogy vesd le magad a toronyból. He also said, throw off of this cliff. Mert az ő angyalainak parancsolt, férüled, hogy kézhez hordozzanak téged és megnézheted lábadot a kövében. Because Jesus, uh, because God's, because it is written that His angels will protect him, look over him. Játszott volna Jézus az életével? Letehette volna az életét? Could, could Jesus have? Uh, Throwing his life off, or throwing himself off? Igen. Yes. Mert hatalma volt fölötte because he has the authority. Tudjuk, hogy ő lehelte ki a lelkét. We know that he breath, his own last, uh, breath. A megfelelő időben. In the correct time. De bár volt hozzá joga, de akkor még tette meg. Mert nem az volt az do it, but Mert he az az it time, that wasn't the time that God put in place. Mit mondott még neki az ördög? What else did God say to him, or the devil say to him? Megmutatta neki a világ minden gazdagságát, hogy a mindezet ti lehet. He showed him all the earth and all the riches of the earth, and he said, this could all be yours, hogyha leburulva imádt szengem. If you bow down and worship me. De Jézus azt mondta, but Jesus said, hogy megvan írva. It is written. Mi a imád, és csak neki szolgál. To uh, only serve your God and your God only joga volt Jézusnak az egész világnak a gazdagságát megkapni? Did Jesus have the right to have all the riches of the earth? Az egész világ fölött uralkodni? Joga volt. Yes, he had the right. De tette meg akkor? But he still didn't do it then. Hanem megvárta, sőt még mindig várja az Isten rendelt időt. But he's still waiting, he's waiting and he's still, he waited and he's still waiting for the for the time that God planned. Ez a három dolog ez az egész Jézus sztorit átfogja. This kind of sums up the whole Jesus story. Miért? Azért, mert az egyik az, hogy Jézusnak a földi szolgálata arról szólt, hogy természetfeletti jeleket és csodákat tett, szabadított, gyógyított. Because God's ministry here on earth was about doing supernatural things and healing and doing miracles. Erővel, hatalommal. With power and authority. Igaz? Ez benne volt a, abba, hogy a kenyereket átváltoztatja. And this was, And, uh, this was up in this story. Aztán a következő dolog, az hogy then, Jézus letette az életét, Jesus a megváltás. His life, benne volt már a megkísértésnek a történetében. Salvation was included in this story of temptation. És benne van az is, és ez a happy end. Hogy minden Jézusé lesz. Igaz? Right? Mennyi minden bele van sűrítve egy ilyen kis rövid történetbe? Ki akarta ezt az egészet meggátolni? Who to stop all this? A vádoló. The accuser. Ki akarja a te életedet tönkretenni? Who wants to your life? Ki akarja azt, hogy ne érd el azt a célt amit Isten kitűzött neked. A váduló. You, És miért jött el Jézus? And why did Jesus come? Hogy a vádolónak, az ördögnek minden munkáját lerontsa. Um, ezért vagyunk most itt. Ezért követjük az Urat. This is why we God. És ezért imádjuk őt. And this is why we him. Halleluja. No, nézzük. Hát a másik vád, amiről itt szó van, ugye beszéltünk a sátáni vádról, a lelkiismeretnek a vádja. kicsit, vissza kell ugorni a történetünkhöz. Tehát azt látjuk, hogy ezek az emberek a lelkiismeret által vádoltatva mind kimentek. And um, there's the other type of accusing, which is done by our conscience, and we see that these people, everyone else other than Jesus and the woman, left because of their conscience. Ebben a történetben igazat mondtak az írás tudók és a farizeusok, odavittetek egy asszony tudjuk, egy házasság törő asszonyt. In this story um, the teachers and the Pharisees did say the truth, it is written um, in Moses law that uh, the adulterous woman should be stoned. They brought a, st a woman to her he uh, to them. Igen, tehát uh, Mózes, uh, törvénye szerint valóban meg kellett kövezni. Uh, ezt, ezt a hölgyet. So according to Moses law they did have to stone This woman? de az is igaz, amit Jézus mondott, és az is a Mózes törvénye volt. But törvénye szerint. To the law of Moses, a tanuk, akik látták azt a bűncselekményt vagy azt a bűnt, ami megtörtént, the, who saw the act, nekik kellett az első ö, köveket rádobni. They a had to cast ezért, hogyha ők hamis tanúk voltak, so if they were, um, a false witness, akkor az áldozatnak a vére az ő fejükre szállt. És ezért mondta ezt Jézus, hogy and this, aki nem bűnös, and this is why Jesus said this, so, az vesse rá először a követ. a követ. Ami érdekes dolog, és amit hallottam korábban, éppen egy amerikai prédikációban. And um, earlier I heard actually an, uh, someone from America was preaching. De nem hittem el migutánra néztem, nem néztem az eredeti szövegnek. I didn't really believe it until I looked up the original uh, script. Hogy uh, Jézus írt az ujjával a földre. So Jesus was writing with his finger into the on to. Mivat írt? What did he write? Ja. Yeah. Olvasni kell a sorök között. You have to read the lines. Hogy, uh, az eredeti írás szerint, az eredeti görög szöveg szerint az van, hogy valamilyen jegyzéket vagy listát készített. So according to the um, original Greek, he was writing some kind of list. Lehet, hogy a farizeusok bűneit írta föl. Maybe he was writing down the Sins of the Pharisees. Lehet, hogy a barátnőik neveit írta föl. Maybe he was writing down the uh, the names of his girl of their girlfriends. De a lelkismeret indult. But he started, uh, he started up their conscience. Jézus tudja, hogy hogyan indítsa be a lelkismeretünket. Jesus know how to knows how to get your conscience going. Valamikor egy kakasra van szükség. Sometimes you need a crow, or a, sorry a rooster. De mint Péternek. Like with, um, Valamikor írni kell. With Peter. You need to write. Bármilyen esemény lehet az életünkbe. It could be in our life, vagy beindítja a lelkismeretet. A lelkiismeret nem úgy vádol, mint a Sátán. Like the conscience doesn't accuse the way um, the devil does. Javunkra van. It's to our hogy Isten részesedjünk. So that we can take part in God's És? holiness. Hogy az akadályok félred tétessenek az új életünknek az útjából. And that the boundaries that are set up before us would be put aside. Szeretnék egy igét felolvasni a Kolosse 2-ből. I'd like to read from Colossians 2, A 10es verstől. From verse 10, a 15-ösig. 15. És ti ő benne vagytok beteljesedve aki feje minden fejedelemségnek és hatalmasságnak, akiben körül is metéltettetek, kéznélkül való körülmetéréssel, levet közvén az érzéki bűnök testét a Krisztus körülmetérésében. Itt egy kicsit megállok. So, in him, no, And in Christ you have been brought to fullness. He, he is the head over every power and authority. In him you were also circumcised with a circumcision not performed by human hands. Your whole self ruled by the flesh, medigord? Med med 11. Uh, ruled by the flesh was put off when you were circumcised by Christ. We'll stop there for a little bit. Okay. Azt mondja, hogy benne vagytok beteljesedve, jelen időben. It says you have been brought to fullness. So Mi csinál, are in mit pulled. csinál az ördög? What does uh, the devil do? Ő egy fényképész. He is a photographer. Bocsánat, Bíti Bácsi. Az ördög pillanatképet akar csinálni, ha the devil, valamit. The devil wants to take a snapshot if you want if you did something wrong. Megvan a pillanatkép. Ez vagy te. So this is you. Ilyen vagy te. This is what you look like. Igaz? Isten nem ezt csinálja. This is not what God őben a vagytok beteljesedve. He says he has brought you to fullness. Ő nem pillanatképet ad. He doesn't give you a temporary ő snapshot. Ad. He gives you a, future, a picture of the future. Ez a különbség. This is the difference. Isten nem úgy lát téged, mint ahogy te magad, mint ahogy a környezeted lát. You ahogy az emberek látnak. You, you, ahogy a vádoló lát, um, the the looks, Hanem lát téged. A beteljesedet igéletekkel együtt. But he sees you with all the promises fulfilled. It's fantastic. Mit csináltok ezzel az aszonyal? Uh, Rájtokapták, ott volt a pillanatfotó, igaz? So what did they do with this? Uh, what did they do with this woman? They caught her in the act. It's a snapshot. Uh, Inflagranti. Tudjátok mit jelent? A tett pillanatában azt jelenti szó szerint. So megvan, megvan, a kép. It's a, a paparazzik. <laughs> Elkapták. Paparazzi. They you. Igaz? Olvasuk tovább. Azt mondja, ja, bocsánat, a 11-es vers. Azt mondja, hogy Körül is metéltetettetek kéznélkül való körülmetéléssel levetkezvén az érzéki bűnök testét a Krisztus körülmetélésében. 11-es. In him you were also circumcised, but the circumcision was not, circumcision not performed by human hands. Your whole self ruled by the flesh was put off when you were circumcised by Christ. Miért adta Isten a körülmetélést? Why did God, uh, God Szövetség miatt. A testament. Tehát a szövetség miatt. Aki körül volt metélve, azt tartozott Isten szövetséges népek közé. Képzeljétek el! Megsz this. Megszületik a kis Jézuska. So Jesus is born. És még nem Isten szövetséges népének a tagja. And he's not yet part of God's uh, Nyolcadik napon körülmetélik. On the day Igaz? Right? És mit mond itt az ige? What does the, what does scripture, scripture say here? Hogy a Krisztus se az ránk is vonatkozik. That the, uh, circumcision of Christ uh, is for us. Hát amikor ezt olvasod, akkor magadról is olvasol. So when you read this, you're also reading about yourself. Mert aki Krisztusban van, Krisztusba merítettünk be, we are baptized into Christ, az bekerült a körülmetérésbe, bekerült a szövetségbe, and is Isten szövetséges népének a tagja lett, és már nem távolvaló, hanem közelvaló. And we are part of this people, so now not distant from Christ, you are near him. is azonosult velünk. Volt hét nap, amikor nem volt Isten szövetséges népének a tagja. There days where he wasn't part of God's yet. Aztán olvasjuk tovább, mert most jön a lényeg, és nagyon fontos. So is... Eltemetetvén ővele együtt a keresztségben, 12-es vers, akiben egyetemben fel is támasztattatok az Isten erejébe vetett hitáltal, aki feltámasztotta őt a halából. Having been buried having been buried with him in baptism in which you were also raised with him from through your faith in the working of Christ in working of God who raised him from the dead. által kerültünk Vagy a jövőben? So we are put in this through um baptism or you will be put in this through baptism. 13-as vers. Titeket kik holtak voltatok a bűnökben, és a ti testetek körülmetéletlenségében ő vele, megbocsátva minden bűnötöket. Tehát az azt meg van bocsátva a bűnöd. Nem vagy a váduló hatalma alatt. Hogy történt mindez? 14-es vers. Azáltal, hogy eltörölte a parancsolatokban ellenünk szóló kézírást, amely ellenünkre volt nekünk, és azt eltette az útból, odaszegezve a keresztfára. He forgave us all our sins, having cancelled the charge of our legal indebtness, indebtedness, which stood against us and condemned us he has taken it away nailing it to the cross. Okay. El a sátnak egy a van itt szó. Volt a sátnak egy vádirata, és azt tette félre Jézus az Úrból, Eltörölte pontosabban. So uh, Satan had this accusation and this is what Jesus took and wiped away. Mi chi az ördög? What does the devil do? Ő is He tempts you. Azt akarja, hogy bukjon el. He wants you to fail. Hútan ő And then he writes listát készít. He makes a list. Jegyzéket. Fekete a list. listát. A, list. a bűneinkről. Of our, of our És mit használ fel erre? Does, does Isten parancsolatait. Uh, the commandments of God. Itt a Mózes törvényét használta erre. The of Moses, for example, a vádlás eredetileg olyan kifejezést jelent, azt jelenti, hogy kategorizál. So, um Kategorizál. The word accusation means categorizing. Berak és It puts you into this... Te ilyen vagy. This is what you are like. Ugye, ugye? Azt mondja a közmondás is. Kutyából nem lesz szalonna. Kutyából nem lesz szalonna. Nem esik messze az alma fájától. The apple doesn't fall far from its tree. Ilyen a vére. Hajtja a vére. Rossz vér. Mondják ezeket, ugye? Oké, okay. uh, azért mondom ezt, mert tele van, a, ugye, tehát nem tud megváltozni az, az ember, az ilyen lesz, be van téve, és katujába és nem fog megváltozni. So, you're put into this category, and you're not going to change. azt mondja az ilye, hogy eltörölte ezt, a, amit a, a sátán fáradtságos munkával elkészített. So, Jesus wiped away what the devil um, with his hard work did ezt a vádiratot This list of sins that you had, eltörölte. And Emlékeztek még az iskolába? Régem a long time ago. volt ez a kréta. És mikor ezt le kellett törölni, víz nélkül, úgy szárazon le kellett törölni. With a, with a dry, uh, oh, az olyan rossz volt, nem? Uh, cált a por meg minden. Itt It nem ilyen letörlésről van szó. So is... igen? Mondja, mondja, Itt olyan letörlésről van szó, hogy kenettel letöröl vagy eltöröl. So this is not that type of uh, wiping away. This is with anoint... This is with anointed wiping away. Have you ever tried to clean a window when it's dry? Meg úgy, hogy rátettél valamit a szivatra. Vetset. Oh, or, or with something else, with uh, chemicals. Sokkal könnyebb. It's much easier. Így szó szerint az van benne, hogy egy kenettel töröl le. So this is with ointment. Nem tudja akárki eltörölni. Not anyone can wipe it away. Bünyöket, a vádokat. The sins, these accusations. Nagyon sok dolgot tettünk az életünkbe. We've done many things in our life. Amiért jogos a vádles. That, um, that make this. Accusation justified. Nem tudunk velemit csinálni. We't we ideológiát. We can, we can come up with Megmagyarázhatjuk, we can explain them. Mert nem működik, but it doesn't work. mert a lelkiismeretünk mindig újra és újra szól, because our conscience keeps on reminding us. Vagy nem stimmel. That this isn't the way it should be. és nem is tudjuk jóvá tenni. And we can't really fix it either. de ott van Jézus. But this is where Jesus comes in. van kenete. Where he ha, and he has anoint, he hogy Where a szolgálatát. Where, how does he begin his ministry? Az Úr szelleme van rajta, mert felkentengem. engem, um, I have God's Spirit, he anointed me, hogy az evangéliumot hirdessem? betegeket a preach the, the gospel. megszabadítsam. free the, uh, the prisoners, satöbbi, satöbbi. and so on and so forth. Nagyon érdekes ez a szó, amit erre szerepel, hogy eltörölte. It's a very interesting word that it uses for wipe away. Amikor a Biblia arról beszé, hogy eltörölte Isten a bűneinket, when, ugye ez a szó van ott. When törli el. He, he wipes it away with, with he is the Vannak ortodox keresztények? There are, uh, orthodox Christians. Nincs itt senki olyan. No one here. Akik azt állítják, hogy a kenetről nem kell anyit beszélni. Who who don't think that they need to be the the anointment or God's anointing doesn't need to be emphasized as much. A kenet szó többször szerepel a bibliába mint a szeretet, mint az agapé. Anointment or anointed this word or the root and all variations of it is more common in the Bible than love. Maryuszná bibében nem van. Because of Jesus name. You are felt because Jesus is the anointed one. A jelenések könyve. In the book of Revelation. Amikor ڪرáról beszél. hogy a megváltottak szeméről Isten eltöröl minden könnyet. Where it talks about wiping tears from all the accused people's eyes. Ugyan írja. Says the same thing. törli el. He wipes he wipes it away anointed. Hiszem, hogy ma is itt van a Szent Szelemnek a kenete. is Itt van Jézus vérének a bűnt ereje. I believe that the um, forgiveness of Jesus van az életedbe. And if there's any kind of an, uh, accusation in your life. nyomva. You're akkor ez igényelheted. Then you can ask mert for Ő this, megszabadít. Because he will free you. Van egy másik szó. A, a, a, pontosabban a, a, a Bibliában a bűn mit jelent igazából. What does sin mean in the Bible? Azt jelenti, hogy adósság. It means debt. Ismeritek a király és az adós szolgat történetét? You know arról szól, hogy a király nagyon-nagyon adóságot engedett a szolgájának. And this story is about a king or a ruler who who um, forgives a debt for, to one of his uh, servants. A szolgáló társának sokkal kevesebet nem engedett And that same servant um, asked for uh, his debt, or um, asked for asked a fellow servant's debt, which was much less. És ez ébőrtönbe került. And he was put to uh, put in jail because of this. Az adósság, meg a bűn ugyanaz a szó. Debt a sin are the same, thing. A valóság. The same reality. Van adósságod? have debt? De viza alapú? Nincs Financial. senkinek? Nem kell fölteni a kezedet? You don't have to put your hand up. De van, Anywhere nagyon sok so. embernek van Magyarországon adóssága. Lots of people in Hungary have debt. Van olyan, hogy adósság eltörlőkenet. Ez jó and hír, nem? There's anointing that wipes away debt. Lehet adósság tartani. You can have a, a, a miracle meeting that wipes away debt. Mikor úgy mész el egy Isten tiszteletről, hogy nincs te adósságom. Where you go to a worship service where you don't have any more debt. a bűre vonatkozik. This of is about sin, De ki tudja? Amikor Jézust elítélték, a keresztem, When Jesus was uh, vagy, was előtte el, elítélték Jézust, before Jesus was crucified, he was judged. Akkor neki volt lehetőség, hogy védekezzem. He had the to, uh, Elmondja, himself. hogy nem igazak ezek a vádak? To say that these az is lehetővé tették. The Jewish laws allowed this as well. És a római törvények is lehetővé tették. And the Roman laws as well. Beszél a zsidó törvényekről ennek kapcsán, uh, talks about this as és pálapostól as well. beszél a római törvényekről ennek kapcsán. And Apostle Paul talks about the Roman side of this as well. Nicodemus azt mondja, vagy a mi törvényünk elítéli az embert, ha előbb nem hallgatja ki, és nem tudja, hogy mit cselekszik. Nicodemus um, talks about um, does about about the Jewish side, and he says, um, does our nation condemn anyone? Before, before we hear their side pedig azt mondja, hogy nem szokásuk a hogy bármely embert adjanak. and paul says it is unusual for romans to put anyone to death before Mielőtt a vád, és alkalmat nem nyer a való before he can um, make a case for himself before his accusers Jézus mégsem tette meg. Jesus still didn't do it. Nem mentegetőzött. Miért nem? Why not? Miért nem? Hogy? Jézus ártatlan volt. Jesus was innocent. Miattunk, igaz? Because of us, Igaz? Right? Mert az a vád ránézve jogos volt. Because that the accusations were um, rightfully made on our behalf. És a mi bűneinket vette magára. And he took on our sins. És a bűnek az ítéletét is. And uh, the punishment of sin as well. Mik voltak ezek? Azt mondja hogy korlátozás a személy szabadságba So this was um, the limiting of personal freedom. Jézus átélt-e? Igen. Did Jesus experience this? Yes. Teljes vagyon Megtörtént. Megtörtént. So um fines was this, did this happen? elvették mindenét elvették. They took, his robe. They took everything. Semmilyen nem volt. He didn't have anything. Éhes volt. He was hungry. Szomjas volt. He was thirsty. Mezitelem volt. He was naked. Teljes szegénység. He was completely impoverished. Gazdag volt. He was rich. Szegény élet. But he was made impoverished. Aztán kiközösítés. He was shunned kapukon kívül szenvedett he was, he suffered outside of the gates. Kivetették az emberek They um, rejected him. Megszégyenítették őt They, humiliated him. Megkorbácsolták. They flogged him. Gúnyolták They made fun Gyalázták. of him ejtettek tortured him physically. Ejtettek kezei lábain They pierced his hands and feet. És végül megölték and finally they killed him Minden olyan ítélet amely az emberiségnek a történetében előfordult ott volt Jézuson So every sin that has ever happened in the history of man was on Jesus Ezért amit, amit mond a Biblia Apcsel 10 ból szeretném ezt felolvasni so, Acts 10 8. 38 a názeleti Jézust mindkente kente fel őt az Isten szent szellemmel és hatalommal, aki széjjel járt, jót tevén, és meggyógyítván mindenkit, akik az ördög, vagyis a vádoló hatalma alatt voltak, mert az Isten volt vele. Tehát ott volt a kenet Jézusnak az életében. Isten felkente őt. Ezzel a kenettel járt végig. How God, anoint, how God anointed Jesus of Nazareth, Nazareth with the Holy Spirit and power, and how he went around doing good and healing, and healing all who were under the power of the devil because God was with him. So God, or Jesus, was anointed. Ezzel a kenettel tud tervezni az egész szolgálatát és munkáját, igaz? And, and he could do his mission or his uh, ministry through this anointing. Betegség. Sickness. Ugye azt mondja az ige Jakab apostol, ha valaki beteg közöttetek. Um, so uh, if is sick among you, hívja maga az együlekezetvényeit. Um, then call the elders of the church to you. Meg olajjal, imádkozzanak érte. Um, him with oil, pray for him. A hídből való imádság megtartja a beteget. Um, prayer from faith will heal. És ha bűnt követette. And if he sent, az is megbocsátották neki. Then that will also be forgiven. Miért mondom ezt? Why do I say this? Van összefüggés. There's a relationship. A vádlasz um, és a betegség a, között. accusation and sickness. Van összefüggés a vádlás és a kirekesszetség között. And there's a relation between um, accusation and being and, and shunning. Van összefüggés ezek között a dolgok között. Az ördög azt akarja, hogy mindez a rossz rájöjjön az életünkre. So the devil wants all that's bad to happen in our life. De az édenben nem volt betegség, amíg nem volt bűn. Igaz? But there's no sickness until there's no sin. Sokan azt mondják, hogy. Hát lehet, hogy a betegség Isten akarata. A lot of people say, well, maybe sickness uh, was God's will. Nem akar Isten mindenkit meggyógyítani. God doesn't want to heal everyone maybe. Még egyszer. Mit mond ha valaki beteg? What does the scripture say about someone who's sick? A hitből való imádság so prayer our faith meggyógyítja a beteget. Will heal the sick. Akkor ez nem vonatkozik mindenkire. So this doesn't, this doesn't uh, apply to everyone. Nem, nem mindenkinek a betegsége volt benne Jézus sebében. So not everyone's sickness was uh, on Jesus when he died on the cross. Nem, busz, nem muszáj nem meghalni. You don't have to die sick. A halál törvényszerűség. Death is lawfulness. De volt olyan, aki ereje teljében költözött az úrhoz. But there are people who die um, le lehet győzni a betegséget. You can defeat sickness. Ne fogadd el a betegséget az életedben. Don't accept sickness. Ne fogadj el ezzel a kapcsolatban hamis tanításokat. Accept, uh, Jézus accept false Testimonies out of this szabad, Jesus hajt, hogy Isten téged minden vádlás, károztatás, bűntudat alól, félelmek alól. And let Jesus free you from um, all, all this sickness. A történet végén, At the end of the story, ott volt ez az asszony woman, és Jézus, kettő voltak csak, Just nem volt ott senki. No one else. Ha figyelsz az úrra, elcsendesedz. If you quiet down and listen to the Lord, ott van Jézus veled szembe most is. Jesus is there with you. És ő kész, hogy megbocsássza bűneidet. And he's ready to forgive you for your sins. Kész arra, hogy meggyógyítson. He's ready to heal you. Kész arra, hogy megszabadítson. Nem kell itt maradni az életednek. És amikor Jézus megérint, you, akkor lesz Szalonna a kutyából. Akkor messze tudunk gurulni az alma fájától. Then, then the apple can fall és akkor vérátömlesztés is történik, és van új élet Jézus Krisztusban. And new life in Jesus. Erre eg benneteket biztatni, hogy uh, ne fogadjátok el a vádlónak a munkáját az életetekben. So Jézus nem vádolt téged. Jesus you. Jézus nem károztat. He doesn't uh, condemn. Nem ítél el. doesn't judge you. De itt nincs vége a sztorinak. But this is not, this, the story end here. Azt mondja ha elmész, uh, he says if you leave, Then don't uh, leave your life of sin. Ez csak a Jézus-való találkozás után lehetséges. This is only possible after uh, you've met Jesus. Előtte nem. Not before. Isten áldjon meg benneteket. Kérlek, so God, hogy álljatok föl. God bless you all. So please stand. Olyan győztes csapatnak vagyunk a tagjai minnyájam, amelyikről azt mondja a Biblia, a is, hogy legyőztük a vádulót. The a bárány vére bizonyságtételünk beszéde um, our által, és azért, and, hogy az életünket nem szerettük jobban mint az Urat. And that we didn't um, like to keep our life, or we didn't love our life more than Jesus or God. Hallelujah. Mondjuk el együtt ezt az igét, valljuk meg ezt az igét, jó? Let's say this Legyőztük first together. a vádolót, We defeated the accuser. A bárány vérért A bizonságtételünk beszédéért, És hogy az életünket. And, nem kíméljük, mint halálig. Amen. Halleluja. Dicsérjük még az Urat, kérlek, gyertek előre, zenészek. És azért is mondtam, ezt befejezésül, mert jövő lesz lehetőség arra, jövő vasárnap, hogy hirdessük az evangéliumot, a bizonságtételünk beszédével menjünk ki az emberek közé, és nem csak a beszédével, hanem a magatartásunkkal, a viselkedésünkkel, majd lesz erről még szó. A végén kérlek, hogy ne szaladjatok el, hogy megbeszéljük a jövő heti teendőket, és most pedig dicsérjük az Urat, aki felszabadított bennünket a vádlónak és a károsztatónak a hatalmalól, és Isten tisztelet után, hogyha valaki szeretne ezzel kapcsolatban imád kérni, gyertek előre és imádkozunk értetek. Isten áldjon benneteket!